53. Én voltam az első a században, aki dűből húzta meg a ravaszt. Pontosan annyira emlékszem arra az éjszakára, mint bármelyik másikra az életemből. A VHR sátorban voltunk, csöngött a piros telefon, és mindannyian rohantunk a helikopterhez. Dévvel végrehajtottuk a repülést megelőző ellenőrzéseket, összegyűjtöttem a küldetése vonatkozó információkat. A bastionhoz legközelebb lévő ellenőrzőpontot kézilőfegyverekből vették tűz alá. A lehető leghamarabb oda kellett jutnunk, és ki kellett derítenünk, honnan lőhettek. Felszálltunk, elsüvitettünk a fal felett, majd függőlegesen emelkedtünk 450 méteres magasságig. Pillanatokkal később a célterület felé fordítottam az látó berendezést. Ott vannak. Nyolc kilométerre tőlünk nyolc paca ki. Hőfoltokat láttunk, tulajdonosaik pedig éppen az összecsapás helyszínétől távolodtak. Dév azt mondta, ezek biztosan ők lesznek. Igen, nincsenek odakint őrjáraton saját egységek, különösen nem ilyenkor. Biztosra kell mennünk, erősítsétek meg, hogy nincs járőrünk most a falon kívül. Felhívtam az előre tolt repülés irányító csoportot. Visszaigazolták, hogy nincs odakint járőrünk. A nyolc paca fölé repültünk. Gyorsan két négyes csoportra váltak szét. Egymástól egyenlő távolságot tartva lassan haladtak egy csapás mentén. Ez a mi járőrözési technikánk volt. Utánoztak volna minket? Ekkor egyesével és kettesével mopedekre pattantak. Jeleztem az irányításnak, hogy tisztán látjuk a nyolc célpontot, és engedét kértem a támadásra. Mindig kötelező volt engedét kérni az akció megkezdése előtt, ha csak nem önvédelemről vagy közvetlen fenyegetettségről volt szó. Az ülésem alatt egy 30 mm-es gépágyú volt, a szárnyakon pedig két darab 50 kg-os radarvezérelt Hellfire rakéta várta az indítást. Ezeket a fegyvereket különböző robbanó töltettel lehetett ellátni, közülük az egyik kiválóan alkalmas volt a kimondottan fontos célpontok elpusztítására. A két Hellfire mellett rendelkeztünk még néhány nem radarvezérelt levegőföldrakétával, földrakétával, ami a pacsunkon az úgynevezett flecsettek voltak. Ezek pontos kilövéséhez egy bizonyos szögben előre kellett billenteni a helikopterórrát mivel csak is ebben az esetben repült ki ez a bizonyos lövedék, mint apró dárdák felhője. A flecsett valójában 80 darab, 12,5 cm-es cél nyilacskából álló halálos zápor. Még Germsírben hallottam, hogy egy ilyen fegyverrel elért közvetlen találat után, a kellett összeszedni a fák közül néhány tálib maradványait. Dévvel készen álltunk a flecsett indítására. Az engedét viszont még mindig nem kaptuk meg. Vártunk, és vártunk. És azt figyeltük, amint a tálibok sietősen távoznak különböző irányokba. Azt mondtam Dévnek. Ha később megtudom, hogy ezek közül a fickók közül bármelyik megsebesített, vagy megölt csak egyet is a mieink közül, miután hagytuk őket meglépni, két motort követtünk, éppen egy kanyargós úton haladtak, majd külön váltak. Kiválasztottuk az egyiket, és a nyomában maradtunk. Végre visszajelzett az irányítás. Az általatok követett személyeknek mi a státusza? A fejemet ráztam, és azt gondoltam, a többségük már lelécelt, mivel annyira lassúak voltatok. Annyit mondtam, szétváltak, és most az egyik motort követjük. Engedély megadva. Déva Hellfire bevetését javasolta. Én egy kicsit tartottam tőle, Helyette inkább a 30 mm-es gépágyúval lőttem. Elhibáztam. A motort ugyan eltaláltam, és az egyik férfi valószínűleg meghalt, a másik viszont felpattant és beruhant egy épületbe. Köröztünk, majd szárazföldi erőket vontunk be. Igazad volt, mondtam Dévnek. Semmi gond, felelte. Ez volt az első éles bevetésed. Jóval a bázisra visszatérés után mentális önvizsgálatot tartottam. Már korábban is vettem részt harcban és öltem is, de ez volt a legközvetlenebb harci érintkezésem az ellenséggel. A többi összecsapás személytelenebb volt. Itt és most tisztán láttam a célpontot, az ujjam az elsütő billentyűn pihent, majd lőttem. Feltettem a kérdést, hogy milyennek érzem magamat. Traumatizáltnak? Nem. Szomorúnak? Nem. Meglepetnek? Nem. Minden tekintetben felkészültnek? Tettem a dolgomat. Azt, amire kiképeztek. Azt is megkérdeztem magamtól, hogy érzéketlen vagyok-e, és a reakcióm hiánya lehet-e vajon a halállal kapcsolatos, immár hosszú ideje fennálló, ambivalens viszonyom következménye? Nem gondoltam, hogy így lett volna. Ez tényleg csak szimplomatek. Ezek rossz emberek voltak, akik rossz dolgokat követtek el a katonáink ellen. Ha az általam a forgalomból imént kivon fickó még nem ölt brit katonát, akkor hamarosan megtette volna. Likvidálása révén brit életeket mentettünk, és brit családokat kíméltünk meg. Kevesebb olyan fiatal férfit és nőt szállítanak haza, múmiaként körbetekerve, mint akikkel együtt értem haza négy éve. Kevesebb olyan sérültet ápolnak majd, mint akiket felépülésük közben látogattam meg, a szelliókban és más kórházakban, valamint adott esetben azzal a bátor csapattal sem úgy vonulnánk az északi sark felé. Aznap legfőképpen, sőt, kizárólag az járt a fejemben, hogy bár csak az irányítás hamarabb adott volna visszajelzést, vagyis engedélyt a fegyverhasználatra, így le tudtuk volna szedni a másik hetet is. És mégis, és mégis, jóval az eset után, amikor egy barátommal beszélgettem, azt kérdezte tőlem. Befolyásolta esetleg az érzéseidet az a körülmény, hogy azok a gyilkosok motorokon ültek, amikkel a lesifotósok is előszeretettek, közlekednek világszerte. Állíthatnám-e teljes őszinteséggel, miszerint egy motorosokból álló horda után folytatott közben? Agyam leghátsó zugában sem derenged fel a mercedes a Párizsi alagútban üldöző motoros falka képe, vagy azé a bandái, amely engem is már ezerszer üldözött árkombokronát. Nem, nem állíthatom.